Jó estét kívánok! Jó estét! Na mizó, ez az ötödik epizód lesz már. Így van. Így együtt. Mi a mai, mi a mai téma? Hát szerintem egy az évén, hogy megint csak pazuár közeledik, és valami kis nem tudom, hogy tudom, tudunk tudunk a segítséget nyújtani, de egy ilyen prók, mivel játszanak manapság, Mondhatjuk, hogy ez is lehet a, a, a lebizó lényege, miket hoznak a listába, miért az a péring, és hasonló. Igaz, hogy 35 pontra le káll ez egy kicsit máshogy nézhet ki, de hát hallhat egy kicsit jó ötletet, illetve hogy esetleg, igen, hogy mit, mit, mit tudnátok játszani a jövőben, vagy mit érdemes. Így van. A... Most van csütörtök este, most. Legközelebbi vasárnapon veterán verseny lesz, de oda úgy nézem, már kb. beteltek a helyek, már nem igazán hiszem, hogy Bárki meghallgatja ezt az epizódot és hirtelen még el szeretne jönni, de hogy szeretne, még van egy-két hely Kb. 12 emberrel számolok Lesz ott mindenféle érdekesség Te is jössz, hogyha jól tudom Így Meg még a pár megszokott tart. Hát nem igazán, nem igazán Neki, nekik szól ez az adás, de azért mm. hát, ott is. Így van, és akkor utána rá egy hétre, szeptember 7-én, csak lejárászom, hogy jót mondok-e. Igen, 7-én vasárnap lesz a Kazuár 6-os? Az a 6-os? Uh, vagy már a 7-es? Lehet, hogy a 7-es. Ez Na, nem egyetlen. 6, Kazuár 6. Ja. Úgyhogy az most egy kicsit fura formátummal lesz megrendezve 35 pontos alapvetően, viszont a 35 pontos listához lehet hozni egy 7 pontos kiegészítést és te mindkét játékos úgy szeretné akkor akár 42 pontból is megküzdhetnek, fölkészülvén a, a Fehérvári 7 versenyre, ahol 42 pont lesz a a standard. Uh, szerinted ez mennyire lesz népszerű? A 42 pont? Hát a... szerintem... Ez a 35 plusz 7 megold. Igen, igen. Hát szerintem sokan inkább csak szimplán 35 ponttal fognak menni, uh -huh. ahogy én, uh, én meg tud vagy ahogy én legalábbis akivel én beszéltem. Uh, hát nem tudom, lehet, hogy lesznek azért, akik... Uh, Hoznak egy 7 pontos erősítést, de szerintem sokan csak szintén 35 ponttal fognak jönni. De hát nem tudom, hogy aztán lehet, hogy nekem nem lesz igazam. De azért, ugye a 7 az lesz szeptember végén, és ugye ez 42 pont, de picit más a 35 pont, meg a 42 pont, úgyhogy 35 plusz 7, vagy a 42 pont, úgyhogy nem tudom, hogy hogy hányan fogják ezt fel a gyakorlásnak, ha esetleg a hétre is hoznak listát. Én nem tudok egyenlőre még olyanokról, akik 35 plusz héttel készültek volna. Uh -huh. Jó. Más egyéb hír bejelenteni való így az epizód elején? Ö... Hát egyenlőre nem hiszem. Hogy a híres híret cikket, de arról beszélhetünk így előre? Ja, hát ja, azt már megírtam, elküldtem, csak gondolom a szabadságolások miatt. Most még arról nem érkezett vissza, mondjuk két napja küldtem el, úgyhogy ez még nem olyan hosszú idő. Hát az a lényeg, hogy, izé, hogy hogy mi is ez, hát, hogy van egy ilyen nemzetközi, hát, vagy USA, majd nem tudom. Mindegy, mondjuk azt, hogy nemzetközi uh, troll oldal, ami most. Uh, Egybe kelt, vagy hogy is mondjam, a a online-od, és, és ők így, nem tudom, így mondták, kerestek ilyen írót, esetleg ilyen cikkírásra, és én gondoltam, hogy hát ha jelentkezem, ki tudja, aztán azt mondták, hogy jó, nyugodtan írjak, írtam is, elküldtem, aztán még nem érkezett visszajelzés, úgyhogy lehet, mm. hogy megjelenünk angol nyelven is. Mm -hmm. És miről fogsz írni, vagy miről írtál? Hát az első cikk az arról szól, hogy uh, hogyan találtam meg a trollokhoz vezető utat, és hogy ennek kapcsán mik jöttek elő így egy, nem tudom, a War Machine elkezdésével kapcsolatban ilyen uh, praktikus tanácsok, illetve amit én esetleg elrontottam, vagy úgy érzem, hogy jól csináltam ezzel kapcsolatban. Uh -huh. hogy, meg az, hogy végül is, hogy miért a trolloknál kötöttem ki. Így, azt tök jó. Nem hát, Reméljük, hogy ki is kerül a végén, és nem csak az lesz, hogy elküldtem, mert minden jó, jó, küldjed, küldjed, ez nem valahol majd a trash binben végzi. Nem, De nem, hát. szerintem azért bő, bőven, bőven elférnek ezek a cikkek, azért nem, nincs ott akkora cikk áradat ezekben a témákban, úgyhogy szerintem bő, bőven elférnek még az új szerzők, meg te is azon a blogon, úgyhogy majd meglátjuk. Ö, akkor szerintem vágjunk is bele a, az epizód fő részébe, ami arra fog szólni, hogy a Discount Games Inc. van a blogja, ahol különféle írások jelennek meg, és most létrehoztak ott valami lista adatbázis-szerűt. Én nem nagyon nézegettem, csak a bejelentést olvastam akkor, amikor ezt először kitették, és arról beszéltek, hogy minden nagyobb versenyre megpróbálják összegyűjteni majd a listákat, hogy utána ott kereshetőek és olvashatóak legyenek, Ez akkor beindult ezek szerint, ugye? Így van. Most már minden fel van. Azt néztem, hogy egészen a Genkon Masters, Top 8-ig fenn van minden, és a... Mit akarok mondani, és a legrégebbi, ami fenn van, az a tavalyi 2013-as VTC első négy csapatának a listá is fenn vannak, úgyhogy egész... egész egész régig, tehát még tavalyi dolgokat is vissza lehet keresni, az ilyen fontosabbakat. De én érdekes megnézni, hogy mennyivel más volt, illetve hát, hogy mennyivel, hát nem tudom, de azért ilyen más listák, meg más kasztereket is lehet látni. Ahogy így megnézzük, itt, itt így lehet így megfigyelni, hogy így a, mi eznek az évnek a nagy slágerei. Na és mi? Ahhoz képest, ugye tavalyhoz képest. Hát én a trollokat néztem, és uh, igazából az érdekelt, és úgy tavaly egyébként uh, teljesen, tehát ez a ez a, ez a Runzo annyira még nem jött be, mert itt is akik játszanak, Egyelől a Jason Flanzer, az aki játszott, de volt egy másik csapatban, például a, itt ez a harmadikok, az osztrákok, ott például nem is egyáltalán nem is hozza, a Doom Shape-et, Kalandrát és grisszel egyet hoz, és ott se, jó, akkor még a Warders-ek azt hiszem nem jöttek ki, tehát akkor nem, ugye még ez, ez nem, nem lehetett ezt a Miserable Meat Mountain, de hát egy teljesen más típusú, olyan szinten, hogy még múlgott sehoz egyik listájában se. Úgyhogy, úgyhogy nagyon érdekes nézni, hogy tavaly, mivel játszottak, és ez egy rangos harmadik helyezett csapatnak a listái, úgyhogy, úgyhogy szerintem ez így, ez így nagyon érdekes, és természetesen ugye a, a Flensernek is, a, ő hozta már a Runes of tavaly, és Viszont nem Grimethoz hoz mellé akkor még, mert most már idén már az volt a slágere, ugye, hogy Ezé mellé Grim, de akkor még Ezé Epik Madrakot hozott. Aha. Tavaly VTC-re. Ígyhogy... Ezén is ugyan később a War Machine Weekend döntőig menetelt a Runzovor és a P-Grim kombinációval, és aztán ott a döntőt elbukta, ugye azt a videót nem tudom nézte, de... Szóval a One Machine Weekend döntő videója. Úgyhogy azt, azt, azt érdemes megnézni, elég érdekes meccs volt. P Grimm kontra P Vlad, és gyakorlatilag kb. egy-két egy, egy egy kocka dobás, hogyha 2-3-mal több, akkor, akkor a Frenzel nyert volna, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes kis Kis dolgokat hozott össze, úgyhogy ő, ő mindenképpen nagyon érdekes dolgokat hoz be mindig a, a troll köz, köztudatba. Na de, Itt igen. milyen listát választották ki elsőnek, amiről Itt. szeretné beszélni, és hogy, hogy tudnánk azt átdolgozni 35 pontra? Uh, én úgy gondoltam, hogy, hogy ugye nyilvánvalóan, amit megnéztem, hogy, hogy ugye milyen játékosok fognak játszani, két menott lesz, szörkül lesz, cadol lesz, krix lesz, convergence és signal, úgyhogy ilyen listákat néztem, ugye ja is egy retribution, uh -huh. ilyen listákat nézegettem esetleg. Uh, igazából, ami érdekes, az a most a, Mégünk ezek ezek, Master ezek úgy egy három listásak, de eh, itt mondjuk egy Convergence of Styris-t néztem, ami esetleg eh, érdekes. Eh, annyi, hogy. Eh, Én azt például nem tudom megszakérteni, úgyhogy <gül> szerintem az nem megyünk sokra, vagy nem tudom, hogy <gül> akkor... érdes hozzá. Hát szó, szó, de akkor ugorjunk, mert akkor úgyis az, az aki ki, ki fog be játszani. Kovács Attila, nem tudom, hogy kicsoda, de nem tudom, hogy... Ja, de, de én, én, neki... én ismerem, ő, ővele vele játékot játszottunk a mozgat, 15 pontosat, úgyhogy ő még nagyon-nagyon az elején van, de valahogy úgy látszik, össze fog kapalni 35 pontnyi ja. sereget, és indulok az ami nagyon jó, mert nem tudom, hogy a beosztó játék óta mennyit játszott, szóval... Na, hát szép. Hát amit tudok ajánlani mindenképpen a Convergence of Cyrus játékosnak, hogy szokja meg a gondolatát egy lista Lucant-nek, vagy nem tudom, hogy mondják, mert az nagyon jó, és hozzon uh, olyan shieldballos szarokat, az nagyon jó vele, és a többi gyakorlatilag az random, itt váltában Prime maxim szoktak hozni, de hát 30-ot, pontban az annyira nem jó. Ami minden listájában benne van, az egy max unit olyan sprések, egy max unit módosok, meg pár ilyen uh, pár ilyen random jack, és utána kéten, egy vagy két Enigma, enigma Foundry. Uh -huh. És akkor nagy áron is lehet visszapakolni még azt is, ami leesett. Hát ez itt, egy nagyon jó lista. Akkor itt lényegében az Enigma Foundry az, ami az Go Merge erejét jelenti mostanában. Hogyha jól értettem, mert az ö, visszahoz egy csomó. Ö, és igazából nézzük meg, hogy működik ez az Enigma Fallen, Rit van nálam a War Room, és ezek szólók, ugye? Igen, és ez a lényeg, hogyha leesik Warrior modelled, akkor kapsz egy, ö, hát egy ilyen kis lelked belőle, és visszarakhatod. Ez olyan, mint a, mint a Mehanitralloknál. Azt csinálja, uh -huh. ez a dolog. Uh, igen, azt mondja, hogy uh, a Command Range-ében lévő uh, Friendly Living Faction Warrior modell, uh, hogyha meg, meg, meg, uh, meghal, akkor egy lelket begyűjt. Uh, Continous Effect, Enemy Attack és Collateral Damage, amit enemi Attack okozott. Begyűjthetés uh, szótok szót rendelkezhet, aztán van egy tízes javításuk, őket is lehet uh, javítani valamint, azt mondja, hogy egy lelket levéve, egy médiumbézes uh, embert uh, vissza tud tenni. És, uh, ja, és ugye a uh, vagy leve, levehet háromat. igen hogy levehet három lelket és akkor három kis, kis talpas modellt visszatenni a játékba, és uh, igen egy szépen visz, visz úgyhogy ez egy, egy elég, elég erős ugye amit, a, amit mondtak ennek ellenszerű az hogy mindenféle más uh, lélek uh, lopó dolog az uh, az meg, megakadályozhatja ezt a lélekgyűjtést. Ugye a játékban úgy működik a, a lélekgyűjtés, hogyha több modell van egy egy modell közelében, akkor ugye a, a lélekgyűjtés szempontjában a legközelebbi modell kapja meg a lelket. Úgyhogy például egy, egy convergence modellt egy, egy megfelelő krix modell öl meg, akkor, és ő közelebb van, mint maga ez az enyém, Foundry, akkor ő fogja megkapni a lelket, és a Foundry nem fog kapni semmit. Úgyhogy ez, ezzel lehet ezt, ezt megfogni. És ugye például van a menot, ha a, a menotban van a, a testamentum menot, neki van egy olyan képessége, hogy az ő kontrollzónájában, Uh, senki más nem gyűjthet lelket. Uh, és a kontrollzónában lévő modellben senki más nem gyűjthet lelket semmilyen módon, csak ő. És a scorn pedig uh, ugye zálná pedig hogy olyan szabály van, hogy a kontrollzónában lévő uh, scorn modell modellekből csak ő kaphat lelket. De ez most ő, ezt, a, ezt az Enigma foundry nem zavarja Nem. Visz, viszont a, a High Reclaimer az, az, az igen is High Reclaimer a Testamentum lehet hogy a High -nek is megvan ez a képesség, de azt hiszem hogy nincs valamint ugye vannak még a különféle általában Krixben vannak ilyen léleggyűjtögető dolgok, ott például a Navidad Shadow Combine pedig azt pedig van, van egy varázslatuk ami, ami sebez és az, az, az köti ki a varázslat, hogy ha ezzel a varázslattal ölnek ellenséges modellt, akkor ők kapják meg a lelket, távolságtól függetlenül. Úgyhogy ilyen dolgokkal lehet megfogni ezeket a, ezeket a dolgokat. Hát igen. Vagy <több> többet kell pusztítani Mm. Mindenben. Mert hát állí, Állítólag azt nem nem, nem, nem csinálni, mert uh, nagyon nagyon effektív ez a visszapakolás, és uh, és, és igazából nem, nem, nem, nem jön ki jó, szóval nem lehet nagyon nehéz őket túl, uh, túl írtani úgymond. hát főleg. De hogyha kettő Enigma Foundry is van, mint ami itt ebben a listában van. Két Enigma Foundry. Az azért elég durca. Hát igen, igen. Ugye a lélek ugye mindig a közelebbihez megy, kivéve, hogyha az már tele van. Így van, ugye, hogy a akkor tele... a másik. Ha tele van, akkor ő már ugye nem számít bele a... a lélekgyűjtő modellek közé, és akkor a másik viszi, úgyhogy az nagyon brutális. Közben szerintem akkor az első non-convergence listát, amiről beszélni azt gyors küld át a linkjét nekem, és akkor én is rá tudok nézni, és így párhozomossal Jó. Nézzük egy, legyen egy szigner közben, mert a jó öreg mondjuk nem, mint hogyha... Ugyanaz, hogy jó, már jó öreg az öreg. Hát nem olyan öreg, csak. Ott van. Igen, csak úgy. Szakállam van már öreg, számít, nem? Nem no, igaz. Itt van, ez egy Gencom Masters, 2014-es, 6. helyezett Peter Paulsen, uh -huh. nevezető. Cygnair játékos, nagyon érdekes lista, kettő, jó, igaz, azért nehéz egy masters párosításokról beszélni, mert ugye ott azért három listával készülnek, és egy kicsit más fókusz lesz így a dolognak, de uh, akkor is nagyon érdekes, hogy nem a szokásos dolgokat hozta két listával, és már hozott egy Striker egyet, és uh -huh. egy Create is, itt ugye. Hát most, mo mostaná, mostanában a bukó Csabi is hozott Striker egyet, úgy ő is ráérzette erre a kollektív tudatból, hogy ezt kell játszani, csak aztán aki nem volt annyira sok sikere. Na, uh, itt is ugyanaz a storm volt, Storm-Strider kombó van. Lehet hogy, lehet, hogy Csabi is használja az internetet és valahonnan ezt... <tos> Nem lehet, is. hogy egy ugyan ugyanerre uh, jutottak, hogy a Peter Post-on lenyújtott a csabulistáját. Igen. Mind Mindenesetre esetre valaki nem rossz ez. tőlünk. Igen, igen, nem rossz ez, ez, csak az az egy baj mert, hogy hogy ez, ezt a listát nem lehet lebutítani rendesen 35 pontra, mert van benne storm és meg Storm Strider, és szerintem egyiket sem annyira szerencsés 35 pontból hozni, úgyhogy így ezzel inkább annyira, de mondjuk lehet, hogyha, hogyha mondjuk egy, egy olyannal hozza az ember, hogy egy stormcladdel mondjuk, akkor már úgy lehet, erre lehetne róla beszélni. Hát igen, de akkor viszont ugye megszűnik a, a lövésed. Szerintem ami 35 volt, abszolút nem rossz, csak, csak szerintem ott kb. közelhazban érdemes használni, mert gyakorlatilag közelhazban sokkal jobban üt, mint a, mint a legtöbb szignált és a, ugye amíg be nem ér, haszvad, meg a covering fire-eket használni, és azzal, azzal irányítani itt az ellenféle mozgását. Hát igen. Hát igen, igen, csak az a baj, hogyha nem tudom, csak annyira nagy veszély ez a 19 pont egy 35 pontból, hogyha van egy jó, ez le, jól is tud kijönni, mert ugye nagyon nehéz 35 pontból leszedni is. És akkor ugye itt a helyi metában, ahol ez egy Butcher 3, ami fog vele találkozni, mert Dobi fogja hozni, úgyhogy, vagy amíg még én is játszottam a runzo orral ez egy nagyon nagy tárget, amit ami ugyan mondjuk striker, egyel ki lehet küszöbölni azzal, hogy azt mondod, hogy ott van a, a, ott van a féke, igen, és akkor előrehozott fít, 24-es arm, 24-es armon még bucsár se veszi le. Hát arm és arcén sír, 27-es. Hát igen, de azt mondjuk lelövig róla szerintem. Hát Minden ez... értelmes ember, vagy lepurifikationali. Nem, nem mindenki tudja leszedni amúgy ha pont van elészet ha pont van purification, akkor talán van esélyed, akkor is 24-es semész. Nagyon sok. És ha meg ilyened nincs, akkor meg abszolút. Például uh, a múltkor a veteránvásányon Csabi játszott a Máté ellen. Máté kort hozott, uh, rassetet, és nagyon-nagyon megszenvedett, uh, mire, mire, mire nagy nehezen uh, megölött. Meg, nem tudom, hogy nagyon nem, nem, nem, nem, ott az a színés lett a vége. Igen, igen, csak nem tudom, hogy előtte a stonewall meghalt vagy nem. De, hogy uh, ráig... Szerintem nem csak valahogy lett uh, iktatva, uh -huh. nem tudom, hogy csinálta. Hát uh, a... ugye az agonizerek mindig befutkostak, és ők a fokusz allokációt elveszik, ilyenkor ugye a stonewall se uh, uh, annyira uh hatékony, hogy nem, nem tud boostolgatni, csak az alaplövései, vannak alapütései, úgyhogy ilyen padhelyzet alakult ki, hogy egyik fél se tudott sok kárt tenni a másikban, és ez ment sokkoran aztán. Szóval ezt nekiállná egy so, uh... striker egyet lebújtítani 35-re, vagy teljesen újra kéne ezt építeni? Jó lehet, jó lehet ez még akár Stormwaller és a stormstider akkor nem hoznám, és akkor azt csinálnám, hogy az 15 pontban már van 9 pontunk, és amit még kiszednék, az talán van még mellette itt olyanok vannak, hogy Rangers, meg Journeyman Worcester, meg Field Mechanics, meg Reg, meg, meg Bormandi meg Rupert Kármogló. Én kiszedném a Regment még, meg a Rangereket és akkor az már 16 pont mínusz, viszont nem tudom, hogy akkor azt az egy plusz pontot még hova lehetne tenni, de szerintem a Field Mechanics, hogyha maxos, akkor az 3 pont a kettő helyett. Hát jó, szígálomra bármikor tudsz hozni egy pont erre egy st pont. St stormcaller azok viszont jók, az bár, bármilyen listában jó elműködik egy egyedül, úgyhogy az mindenképpen jó. Igen, hát és ezzel szerintem ezzel a lenni is van, és akkor ezt a listát olyan, olyan ö, szenárióban játszanám, ami központi zónás, és, ö, és akkor beküldeni a stormwall foglalni meg verekedni középre. Ez a lista szerintem semmilyen más szenárióban nem lenne jó, mert ö, egy nagy Stormwall az nem fog tudni két zónát foglalni, a többi az meg túl könnyen leszedhető ahhoz, hogy... hogy ö, hogy az ízé legyen, habár bár fittel, de hát akkor se azért, tehát, hogy még a szornájtok 21-es áramorral, hát még oké, okay, még azok foglalhatnak egy második zónát, csak akkor meg már nagyon szét lesznek húzva az erők, a szornájtok meg önmagukban annyira nem erősek, tehát nekik kell a mellé a sztormol, vagy igazából egykörig fognak tudni foglalni zónát, utána meg nem fognak tudni csinálni túl sok minden, mert hatos mattal, tízes Erővel nem fognak tudni túl sok mindent leszedni, ha már van egy víz beállítva a másik zónába. Hát jó azért, tudnak flankelni. csak hát utána kell már, már pont a Stormball-ra tudnak flankelni, mert más jack nem lesz itt a környéken. Úgyhogy azért ezt egy központi zónás. talán ez az egyik listának jó lenne, ami a, ami a központi zónásokat elviszi, annak jó lenne teljesen. Aha. Szerintem ő is egyébként valami ilyesminek hozza, mert uh, ez, ez, ez az ő Ármortörő listája, ahogy nézem, megmenne. Uh, uh -huh. úgyhogy szerintem ez lesz az. Uh, na mindegy, úgyhogy én ezt így csinálnám, és uh, viszont semmiképpen nem hoznám olyanba, ahol, ahol esetleg egy Incursion van, vagy egy, egy ilyen két, két uh, nagy zónás küldetés, mert az nagyon nehezen oldja meg szerintem. Egyébként szerintem semmilyen Stormwall listát nem javasolnék üh, 35 pontból két, két nagy zónás üh, szenárióhoz. Uh -huh. 35 ponton ez a nagy lépvenéje még a Stormball hogy 19 pontod nem tud szétoszlani két zónára. Hát ugyanakkor 35 pontból túl, általánoságban a selegek elé kicsik ahhoz, hogy nem tudnak igazából, ők se Stormball ide oda annyi az embert bezsúfolni az egyik és a másik zónába. Szóval mindenképpen relatíve kevés lesz, úgyhogy egy-egy zónát teljes erőbevetése azért mindig meg lehet pucolni. Hát nem tudom, rég, rég, rég, rég volt már 35 pont előttem az asztalon, úgyhogy már, már nem is emlékszem, hogy pontosan mennyivel kevesebb, hogy mennyire más, de Azért, hát nehéz. Most azért, ugye 15 pontból játszottam pár beosztó játékot, és ott ugye alapból, alapból nem, nem is próbáljuk meg a Steamrolle szenáriókat játszani, mert szinte lehetetlen. A... Igen. Jó, következő lista. Ö, na még ez, igen, a héli lista az a héli 2-t hozott. Itt az, amit, amire felhívnám a figyelmet, hogy ez a héli is hoz és hozzá egy Horganholt Forgeguardot, mert igenis, híri nagyon jól működik a Horganholt Forgeguard. Milyen meglepő, mert odaérnek, ez a jó. És mivel gyorsítja meg őket? Hát egyrészt ugye a fitja után nem nagyon fognak tudni ráfutni, meg, meg egyébként meg nagyon rálőni se arra a dologra, és uh, szerintem a temporal acceleration, az pedig és trendi model unit. Úgyhogy azzal még meg is gyorsítja őket két-kettővel, és még ütetnek is még egyet. Uh -huh. Ilyen jó. Uh, azt hiszem, hogy megnézem már ezt, ezt, ezt a kombót. Nézd meg. Kombót nem, hát, nem láttam. Egy nem láttam, valószínűleg nem. Nem így van, azt mondja, hogy. Ha nem, emlékszem, a Nem, acceleration Temporal acceleration friendly faction, szóval ezt uh, honosítani kéne, azzal az uh, unit attachment-tel. Igen, igen, igen, módokkal, igen. Hogy működjön. És, uh... igen. Viszont, uh, viszont a deceleration az. Az védje őket, igen. igen. az védi. Tehát egyrészt, hogy megvédi őket a deceleration nál másrészt meg. Ugye a fitje miatt nem fognak tudni, ö, nem fognak tudni ö, rájuk futni, meg rárohamozni, úgyhogy fel tudja őket aránylag hozni, úgyhogy ne legyenek be bejámmelve oda, ö, és ez azért elég jó. Uh -huh. Úgyhogy ez ennek a lényegésben az ilyen zavaró egyedeket, pedig amik úgy útjákba állhatnak, az kiszedik az Arkane Tempest Gun azok elég jók itt tisztításra, és van még benne, meg a Rangerek is vannak, úgyhogy azok így elég jól letakarítják a dolgokat, és utána már bemegy a Stormclad, meg a Horganhold forge Guard, hogy rendet tegyen. Uh -huh. Igazából szerintem erről szól ez a lista, meg hát arról, hogy híl aki kettőről van szó, illetve ugye aktívan nem gyorsítja a Horgenhold Forgeguardot, de ugye Healy a Time Bomb miatt, viszont az ellenfelet lassítja, úgyhogy, úgyhogy nem fognak tudni rárohomozni a Horgenhold Forgeguardra. És van Úgy neki ez... artnode listában most nézegete? Szerintem nincs. Akkor viszont Time Bomb az nem igazán játszik, legalábbis nem nagyon hát... lát... Azért nehéz még úgyis megölni Héli-t, ha jól meg van védve. Azért az még az, aki előrébb jön a harmezőre, rá lehet dobni egy tajmbombot. Time Tajmbomb time 10-re hat, azért ennyire köze nem szokott lenni front frontvonalhoz, jó öreg Héli. Hogy lehetne 35 pontra lecsökkenteni ezt a listát például? Hát én mondjuk a Stone et mindenképpen hoznám hozzá. Ott van egy, én a Tarkintempezgen méncsektől van ott egy Marsalt Avenger, azt kivenném. Uh, az illetve. 9. -9, és 9 még 6 valahonnan. Hát mondjuk egy Lady Allen és Master hol plusz egy Victor Pendréket vagy egy mst és egy ez a kettő hogy vagy akár egy Ireland Strange Maze. Anasztézia de Bray az viszont nagyon az, az viszont fontos itt. A Jay Larsen-nak volt nagyon nagy featureje, az hogy nagyon sokat hozott neki Anastasia de Bray, azzal, hogy ebben a, ebben a hír listában, listában, mert az Anastasia szépen be tud érni, és aztán utána, amikor elnyomja a képességét, akkor utána egy csomó egység újra aktiválódik és, és cselekszik. És ugye olyanokat csinált meg, hogy, hogy látta, hogy meg tudja ezt csinálni. hogy Eriszt meg Gormant befuttatta az aktivációja során, és aztán az annaztővel ők is aktiválódtak, és akkor jött a Gormán, megdobta, utána jött, az ERS meglőtte, és akkor csináltak egy ellenséges kaszternek, ugye mínusz négy defet, és lelőtték róla a fókuszt. Uh, ez, volt, ez, ez volt, és volt volt, mondja, volt olyan meccs ahol négy körön át megcsinálta az olyan St. Ez H.J.D. ezt a trükköt. Ez és, és ezután már annyit hozott a konyhára, hogy, hogy már nem igazán, hogy akkor előre tetszett ez, hogy az ellenfélek szinte nem maradt semmi. És amúgy a... Van az Intermountain Cupról Cup-ról egy... A döntőről egy videó, ahol pont a... Az Omnus szeren játszik a J. És ott... Ott, ott úgy, úgy szívta meg, hogy az Anastasia de Bray az bement... Bement, bement volna P-tagroshoz. Uh -huh. Megcsinálni ezt a dolgot, és véletlenül bemozgatta mi a, a manónak most gyorsan akartam mondani, az Ogrunoknak a szólójához, az Ogrun War nem a Warspir hanem hát egyfajta szóló van, az a War vagy valami ilyen néven, és ő pedig terroros, és elrontotta a command a csaj, és így nem tudta használni a képességét, és ugye... Errő hogyha ott, ott az bejön, akkor ugye ő, ő nyer, és ezen az egy command csekken viszont elbukta az egészet, és aztán nem lett, nem lett belőle ö, akkora siker, mint kellett volna, és ezen, ezen az egy command csekken elmúlt, de igazából ezt, ezt nagyon sokat használta a J, úgyhogy az Anastasia the Braid, ezt meg kéne hagyni. Arlan's... Strange hát akár még az Ireland Strange is le lehet spórolni, mert... Ö... az Avenger miatt van itt. Hát nem tudom, hogy az Avenger miatt van, van, van, van itt, vagy pont... Hát, hogy Free Focus-t adjon. Hát valószínűleg az is, meg ugye az ilyen lövös tud adni ilyen freestyle immunis mozgást, hogy gondolom az is jó, úgyhogy a, hogy az, akkor az Ireland Strange Waste kettő, Aján a Masterhot, hát le lehet spórolni, az 6, és akkor még és akkor a az elváncseris elváncseris, És akkor így egy el elég ütőképes uh, 35 pontos lista lenne. Szerintem hát, ezzel el, el lehet, viszont a játéktípus, hogy Anastasia de a, a stílus, the azt hogy, mo hogy mozgatja az, e a az ember, hogy hozza helyzetbe, uh, és mikor, uh, mikor aktiválja, és Közben hol van a többi figura? Ez az amit nem, nem tudom, hogy azt hogy meg lehet -e tanulni a gyakorlás nélkül, úgymond, csak így elbeszélés alapján. Mert én sem láttam a saját szememmel és ugye nem, nem néztem meg J-nek az összes videóját, de az Intermountain Capról vannak videók, ott ki lehet keresni, lehet, hogy, hogy van róla példa ez ja. működés közben, úgyhogy ez, ez mindenképpen... Viszont annyi, hogy a helyi meta miatt inkább a Viktor Pendréket kéne kiszedni, mert most nézem a nevezőket, egyetlen egy szörkula induló lesz, tehát a Viktor Pendrék az inkább halott két ponti. Aha. Tehát, hogy ez ilyen helyi meta miatt én inkább a Viktor Pendréket szóval Egy Egyetlen egy a hordás frakció? Egyetlen lenne. egy hordás. Ez az elég, elég, elég érdekes. Ez az elég érdekes. Hát. Úgyhogy én inkább azt szedném ki. Aha. És akkor, akkor az Ireland change még ben maradhat. Hát igen, mert az, az, így, az még így is tud jacket javítani, vagy valami. Aztán az még mindig többre megy az ember, mint hogy, hogy uh, ne tudjon adni senkinek semmit, vagy ne legyen értelme, hogy adjon bármit is. De egyébként gondolkodhatunk is, hogy mi más lehetne berakni hét két pontból. Hát mondjuk a ragmant áttenni a másik listából ide. Uh -huh esetleg azt még lehet, hogy a Horgan Hall még egy kicsit felelősítsa ütését. Csak az a baj, hogy egyedül csak a Horgan Hall tudja esetleg a Stormclet kihasználni, de hát más nem Aha. nagyon. Jó, és a harmadik lista, ami itt van ettől a sásztól, ez egy Kray lista. Üh, úgy néz ki, hogy Kray, Stormclet, Centurio, minutmen, minutmen kétszer, Squire, Gun mage Rangerek, Max Sword Knight, Journeyman, Warcaster, Ez a csávó imádja a thornight innen látom. Hát, vagy csak, vagy csak, hogyha már bepakolja őket, akkor már több listába is kiasználja, mert e -e -e. Nem, nem, nem fér be más egység a táskába, mert ugye itt, hogy repülővel utazgat az ember, e -e -e. akkor meg kell gondolni hogy ebből a szempontból, és a három lista befér a táskába. Igen, repülőre. hozhatnék boomhálereket is, de át az medium base, meg amúgy is, úgyhogy hozzunk inkább szornánytokat. Hát ez nem vicc, ez nem vicc. Ezt meg kell hát fontolni jó komolyan. Úgyhogy... Ez egy jó pufa krénista. Szerintem igen. Van egy távolság, van egy jó messzire fenyegetése ugye, ami a krének. A igen, és köper. ugye érdekes, hogy a krének van a... Van a... Guide Fire, ami a lövéseket erősíti a battle groupon belül most ő erre abszolút nem játszott rá itt a minőtmenek is inkább közelharzba fognak puffogtatni, nem igazán gondolom hogy elvarázsolna ezt a dolgot, úgyhogy ráment egy teljesen közelharcos jack jack mokára, ami szerintem jó pufog a gammage azok mindig jók Rangerek jók Úgyhogy, hogy alakítsuk át ezt a listát 35 pontra, mi az, amit ki kell dobni. Ez az... ez hát, egyik milliseket ki lehet esetlenül. Mert ha kidobja az ember a Sword és runwood az 9, és aztán ha kidob az ember egy, egy, egy minitment, akkor az majdnem jó, aztán mégsem jó, mert az egy pont több. És utána már nagyon nehéz, nagyon nehéz. Hát, vagy dobjunk ki, dobjunk ki egy uh, stormcladet meg egy minitment És ennyi? Aha. Hát viszont a Stormclad adja meg a fő a fő ennek a listának, mert az fenyeget a legmesszebb és annak van a legjobb P azt hiszem 19-es-e, 19 és igen. ugye ezzel tudja lefenyegetni az ellenséges heavy-ket, Centurion az, az nem olyan, nem annyira gyors. Akkor mondom azt, hogy dobjuk ki az Arcane Tempest dobjunk ki egy minitment és dobjunk ki rumodat, hozzunk egy Stormcaller-t. De a so Gammage-ek nyolc, igen. Illetve az 13, és akkor... Runwood, és akkor hozzunk egy... egy uh -huh. stunpollet. Uh -huh. Hát ez érdekes. Talán így, talán így, mert a journeyman kell. Viszont ugye az Arkane nélkül az viszont lehet, hogy, hogy belefut egy ilyen, ilyen Krixes problémába, viszont oda, oda meg, meg nem ezt. De hát oda ott vannak a Minitmenek, hmm. beugranak, lőnek, ott vannak a Rangerek, 35 pontból úgyse fog annyi nézét hozni. Hát igen, meg hogyha pont, pont egy ilyen Krix spam listával találkozna az ember, akkor, akkor felrakja a másik listát és kész. Persze, szóval... de egyébként ez is jó ellene, mert. Minit mennek is, ezért ott van az a kisülése, plusz még két pisztolya, ott van a hat darab ranger, az is, azok is lőnek. Szóval azért nem olyan rossz. Az kré is tud egyet-egyet elpuffogtatni az ével. Ugye ridebájat akarsz, hogy nem olyan rossz. Aha. De azért le lehet puffogtatni egy 4-5-6-7 figurát. Egy Na, és meg a stonker is lő. Hát és a stonker is lő, így van. Szerintem ez nem olyan rossz, még krikszelmense. De egyébként nem tudom, hogy ők pont mit rak ez polszön. Mhm. Oké, akkor okay. Ezt, a, ezt a linket... Rak Fölveszem fel, egy jegyzetbe. És odaírom, hogy... Szignár. Jó. Mi a következő frakcióma, a frakciónk, amit uh, lehet, hogy... Beszéljünk menottról, mert az sokan hozzák. Az, két, az úgy értem, hogy sokan, hogy ebben én 8 jelentkezőt vagy 9-et láttam, és abból kettő menot, úgyhogy egy, egy, egy ilyen kemény 25%-os arányjal azért az durva, hogy beszéljünk arról egy kicsit. Uh, küldök kettőt. Hát egy is elég. Jó, csak a másik azért az Easy, de ezt küldöm akkor. Jó, lássuk! Kiről van szó, Ó, az Európai Team Championship Scotland Bryce Johnson, Johnston. Uh -huh. Na, indít is rögtön egy harvin. Harvinger úgy néz ki, hogy hoz egy divatot, ez a sildgádros Jack hoz egy Max Erántot attachmente, hozza a rovénes karaktergyönnyöt, hoz egy minimál, minimál kórus, hoz egy hoz egy avatar, hoz egy Tristan Durántot és rajta egy rekornert, hoz egy váz egy, egy, egy, egy könyvet, hogy meg fogok találni mindent, egy hierofántot, egy vrecket. Egy Nicziát és egy Rupert karborót Hát ez így 50 jó jósak minden. Ez így elég, mm. elég, elég veszélyes lista ezenkel, majd el kell majd gondolom a VTC-re is jön. De, mi az, amit el tudunk hagyni ebből? Hú, hát ezek a rengeteg szóló, én azt sem tudom fele, hogy mit csinál. Nem. Putsz, hogy... Én azt tudom, hogy oké, okay, a Vassal az oké. Okay. A Covenant of fogalmam nincs. Az a könyv. Ja, az a könyv, oké, okay. aztán jó, a Wrecket az oké, okay. uh, Rupert Kávó oké, okay. nisi is, ismerem, őszintén szintén nisi szóval. az ilyen kis, uh, kis ninja, az egy uh, karakter, Daughter of the Flame, szóló, és ő azt csinálja, hogy Stealth-es, 16, és ilyen ricses es ütése van Mat 8-ról, azt hiszem, meg vannak egy elég jó ilyen Rat 7-es lövése, és akkor azt tudja, hogy quick work és akkor azt tudja, hogy meg sprintes, hogy bejön, üt, üt rohamból, hogyha megöl valakit, akkor akkor még lő egyet, és aztán utána el szóval. Nem rossz, nem, nem rossz, ugye elég nehéz leszedni, szóval még a látod, látod is azt eltett, a defense elég magas, meg még nem tudom pontosan milyen, milyen dolgai vannak, de ugye a három pontja azért drága, de azért nem rossz. Nem rossz. Különös, hogy a harbinger hogyha ben, van, ben marad range-be, akkor ugye megmartyr az a, a Harbinger, és akkor túl tud élni. Úgyhogy mit dobjunk innen ki? Lenyegében a Tristan Durant és a reconer -ja az mehet rögtön. Szerintem az úgy 11 hát, pont. kb. mehet is. Az és akkor esetleg még a karakter unitot dobjuk ki, és akkor megvan a 15. Hát nem biztos. Ugye a Hero Fund az annyira nem. Ugye a Herofant az egy, kar egy Castel Attachment, hasonlít a trollokéhoz, lényegében ugyanazt adja, hogy egy, ugyanaz a képessége van, hogy egy spelt egyet csökkent, és van neki gyógyítása, base to base-ben élő modell azt D3-at vagy D6-at gyógyít, hogyha azt választja, mm. úgyhogy lényegében, Uh -huh. uh, a Reconert, Reconert Durantot az 11, kirakjuk Hierophant. a kirakjuk a az 14, és akkor még a Breket kivenni, és, és, és KB meg is van. De mi lenne, ha kiraknánk a Reconert, Tristan, az 11, a Hierophantot, az 13, és a Rupert Kávólót? Hát a Rupert Kávóló az kell az Erántoknak. Kell az oh. Erántoknak, mert az Erántoknak adja a Tafot és akkor ugye attól lesz egy igazán szívós egység, hogy tafok, -ok, és hogyha el, elrontják a tafot, akkor még mindig self-sacrifice-ot nyomhatnak, vagy egy vagy ilyen megmártírozza őket. Ez a, ez, a, ez a nagyon, ezzel lesz ilyen igazán mocskos, nehéz átverekedni magad. Ezeken a, az exemplár el, elrontakon, és ezért nagyon jó jól tartják a, a frontot. Na most nyilván lesz, lesz egy butcher 3, aki ugye a Silent Road tette ezt, az egészet keresztül húzza, viszont az csak egy, egy lista a sok közül, és mindenki más ellen, ez az egység kb. a játék végéig nem, nem lesz kiírtva, nagyon-nagyon szívós és mocskos dolog ez a dolog, és a, a vizigót pedig pedig az emberei jó ütnek, és ő pedig tud stealth-látást stealth adni, viszont már nem lesz ki, aki lőjön. Mert, a, mert ugye a Reconert azt az meg ugye ki... Úgyhogy lehet, tényleg a vizigóték kéne menjenek, és akkor, mert ő, ők ugye a Reconer, a Reconer miatt vannak ott, ővel szinergizálnak legjobban. De akkor a az kell nekünk? Kell, mert ő anya, akkor az... az igen, mert az avatárben marad, enlivenne és az Avatarra is üttethet plusz egyet, ami lehet, hogy pont az a puszt egy amivel elvisz egy komolyabb hevít Jó, hát akkor legyen így. Jó, tehát akkor Tristan, és akkor a karakter unit, Aha. és akkor ez így Na, így van, az így van. így van, és akkor ezt a, a, a karakter unitet be lehet tenni a másik listába. És neki a másik listába ez a High reclaimer mocha, amit most uh, szeretnek hozni. Az nagyon hasonlóan indul, diváut ugye Shieldguard, Exemplar elránt a főatásmentar és ide viszont tett Idrián szkirmisereket, és, és ugye a Max Pasztion szalesala, és aztán Eriszt, Gaston Cross, mm. érdekes, Midwintert olyan master, hogy Gormant Hill a fantot. Ugye a High Reclaimer az úgy működik, hogy, hogy rengeteg felhőt ki tud tenni. Nem tudom pontosan, hogy csinálja, meg is nézzem, hogy kell, -e neki, kell -e neki lélek token, vagy nem. Azt mondja, hogy menott... Nem dobni kell egy kockával, vagy jelenem, nem. Nem, nem, nem. Nem, nem, az körönként tudja tenni. Azt mondja, a high reclaimer. Reclaim soul stone. És a soul stone még is elég -egy érdekes, hogy egy, egy vagy több soul token van rajta. hogy belépsz képni belő belőle, egy, egy seppontot. pontot Uh, elszemeltsz, viszont van ez a Burning Ash egy fókusz és három minces felhő kirak uh, a control kont zónájában és az uh, aoe Living Enemy Model minusz az atakról és uh, egy, egy roundig ta tartanak ezek az aoe ugye ők uh, úgy hívják ezt, ezt a listát hogy Cloud City így hívja az egyik srác az egyik podcasten, a lényegében egyszerűen jön feléd ez a sereg, és a, a, annyira a felhőkkel, hogy, hogy a teljes seregét kitakarja. És nincs, nincs egyszerűen kire lőj, kire varázsolj, nem egy túl gyors, viszont amikor elkap egy olyan mecsapot ez a lista, ami nem igazán tud rá válaszolni, akkor viszont nagyon-nagyon könnyen ellene lenne. Szóval csak egyszerűen jön, jön feléd, a felhőkkel. a felhőkkel, és, és nem tudsz, hogyha nem, nem, nem sebeznek a felhőkkel, nem tudsz rohamokat bejelenteni, és általában ugye nem fogja olyan közel tenni hozzád, hogy egy, egy, egy full advance plus ütése el tud érni az embereit. Úgyhogy szépen jön feléd, és akkor... Ha, de akkor ott vannak, ott van elmadrak, és befuttat és rád ütten. Ha-ha. Hát -ha. például... Például viszont, a flima, hogyha a felhőben állsz, akkor mínusz két attackról. és má Már is kellemetlenebb a dolog. Úgyhogy gondolom, mennek az errantok, lövöldözgetnek, és aztán a felhőkkel tele az egészet. És az idriánok... Az idriánokat megnézem, hogy ők tudnak -e embussolni, vagy csak simán prédásak. Azt mondja, hogy... Menott... Minics. És itt Rianz Kirmishers, ők 10-re lövöldöznek puskával, és nem Ritchersek, MAD 6-ra 5, Advanced Deploy, Pathfinder, Camouflage, és a műtatás ment, pedig Chieftain, ezeknek is van mindegyük, amit el tudsz képzelni, ők is lövöldöznek, és ő ad nekik egy csomó mindent a battery, t camouflage -t, Combine -t, de úgy nézem, hogy de ad nekik egy ilyen Huntsment, amivel preda tudnak választani, és akkor nem tudom pontosan miért That's ezeket, ezeket hozza, de szerin, Ez szerintem a, azt, azt, azt tudja csinálni, hogy a, ha a High Reclaimer éleszt egy egy figurát, akkor hogy ezek közül visszaélet, akkor olyan olyan helyre tudja visszatenni, ami ahonnan, ahonnan tud akár ilyen, így kombinálni ilyen különféle furcsa szögekben, mert oda, oda teremti őket vissza. Azt hiszem, ez, ez, a, ez a trükk ebben High mert van neki sima uh ez a lightos os 2. Hát annyira nem lightos, ugye D3 plusz 3 friendly faction uh, trooper-t visszahoz, ugye a trooper az unit tag, és, uh, és completely within a High Reclaimers control area-ban kell legyenek is ugye vissza, vissza a unit, unitjából. Úgyhogy uh, ő a featjével hozza őket vissza, és akkor hogyha úgy, úgy mozog be, akkor elég, elég vicces helyeken hozhatja őket vissza, és akkor azok onnan indulhatnak, és elég jó szögből csattanhatnak benne. De amúgy, amúgy nem tudom, hogy a vannak-e a, a népeknek, a melatt Én feltételezem, hogy nincs. Úgyhogy, úgyhogy, hogyha ezt a High Reclaimer listát ho szeretné hozni valaki, akkor... Nem tudom, szóval. az a nem túl gazdaságos, hogy 6 pontot hozhat a H-Rignél, de ő csak 5-öt hoz a divouttal. Ezt ez... átmontolnám 35 pontból. Hát ez így egyet ki. Ez, ez kell, erre van szükség, és ugye nem, nem akarsz maraszt berakni, nem akarsz berakni Kruszédel 6 pontért, mikor divoutra van szükséged. Igen, persze. Szükség, 50 szükség. pontból az jó, de. Hát jó, de ez szerintem. Hát ez az egy nem fog múlni. Nem tudsz mit csinálni, nem tudsz mit csinálni. Úgyhogy, hogyha most mondjuk rá vonjuk le a magát a, a skiri 13. 13, és akkor utána már csak egy két pontos, valamit kell lekapni. Hierophant. Egy hierophant, igen. Az, az szerintem jó, és utána van egy, van egy jó lista, ami... Hát elég jó lista. Gorman, Lédiana, Orin, Midwinter. Igen, és egy Full Bastion is. Úgyhogy mm. ez, ez mind, mind nagyon erős. Errantok is meg ott vannak, Ezt szerintem ez egy nagyon jó lista, 35 pontból. Ezt Minden jóval. Szerintem is. Annyi, hogy ugye a, a, a, a lelkek száma nem lesz annyi, mint, mint, mint ugye 50-ben, mert 50-ben van, van, van, ott vannak az ideának, egy csomó. Ők is. Igen, és akkor reclaim-mel gyűjti a lelket a teljes kontroll zónájában, és ugye neki nincs, nincs meg az a jó kis előnye, mint, a, mint az epikus változatának a... a hogy hívják... nem mindegy... Javassan akartam mondani... Testament of hogy csak, csak... Az az, az, az epik reclaim-er? Uh -huh. Azt nem tudtam. Igen, az. Átment az urkányra, és visszatért, de néma úgy, hogy nem mondja el, mit látott. Hát ez elég láma. Hát nem, ilyen. Hát ilyen ilyen furcsa, furcsa. Hát, a reclaimer az olyan, hogy megy, megy, vendegél, és hogyha valakinek, hogyha valakinek szüksége van a túlvilágon, akkor már csapja is fejbe a buzogányába. És ennyi és az emberek meg, meg, meg örülnek, hogy, hogy akkor a kis családtagjuk az így, így, így elég gyorsan átkerült a túlvilági seregekbe, de, de ő tényleg ilyen, aki közvetlenül tud kommunikálni a menottal, nagyon, nagyon érzi, de ő ugye abszolút nem, nem beszél, csak így megy, és valamelyik War könyvben könyve volt, hogy így egyszerűen fogta magát, megindult, Isteni sugalatra, és, a, és a, az emberek meg a falvakból, meg ahol itt elvonult, elkezdték így követni, és akkor utána, egy ide után egy ilyen hatalmas embertömeg követte, és gyakorlatilag ők a, ők a, ők a húli zilotok, eh, akik csak így ilyen eh, teljesen adhok fegyverekkel rendelkeznek, és, és ők csak mennek, és és próbálják segíteni a szent embert, ő pedig nem mondnak is semmit, csak megy, <gül> ők megkövetik, úgyhogy elég, elég érdekes, de, de szerintem hangulatos a reclaimer, úgyhogy ez egy kőkemén lista. Hát van. Úgyhogy levonva a skill ezt is beraktam a, a, a doxi, vagy a, a, mm. a blogra, hogy, hogy, hogy azért el is tudják olvasni. Úgyhogy szerintem, szerintem, hogyha ezt a high reclamert Elhozza, el, valaki hozna, szerintem azért... Szerintem az, hogy tűtne. Sen, szerintem senki nem találkozott még ilyennel. Csak, csak, a, csak, az a, az a, a, csak a meglepetés erejével szerintem tudna hozni a három meccsből kettőt. Hogyha, de, po, de. hogyha pont olyan, hogyha pont olyannal találkozik. És ugye sok lista nem olyan, mint az Epic Madrak, hogy be fut futni embereket, hogy azok, hogy ott neked. Meg ugye, hogy nem is engedhetik meg magukat, hogy most betramplezzenek az a bíztekkel. Ugye ami ezt, ezt meg tudja fogni, az, az mondjuk az orboros. ugye a kis tele, teleportalak kövekkel, ugye az szépen fogja és beteszi a, beteszi a kis Warbeestet oda, ahol kell. Ugye, nem, nem, ugye nyilván nem fogja elérni a, a High reclaimer magát, de... de de azért be tud, be tud érni a, a gyalogsága közé, és hogyha még szerencsé van és berakja a felhő mögé, az, akkor ugye a teljes matjával tud támadni, és akkor de ugyanakkor még, hogyha be is teszel egy mondjuk rá egy to Stalkert, most kit fog ütögetni a bastionokat, azokra nem megy sokra, mert ugye úgy is no. a sebeket, hogyha meg az, az errantokat, akkor meg a Belzelke sose fog beindulni, mert egyszerűen a self-sacrifice staff és itt nincs tough fit, nincs, nincs. A, akkor csak a sima self-sacrifice, és aztán, hogyha meghal egy-kettőt, akkor a high német fogja aztán majd fitte visszahozza őket. Úgyhogy szerintem ez nagyon-nagyon erős lehet ezzel -e, ez ez -e simán lenni nem megjelenni a kazooáron egy ilyen listával, és ott bohockodni az embereknek. Hát igen, ja. meg nagyon furcsa szögekkel lehet indulni ezzel a listával, szóval nem, nem lehet nagyon nehéz erre számítani. Ugye, ami ennek a listának a, a gyenge pontja, az hogyha ugye szét vannak húzva a, a szenáriózónák, ugye akkor, hogyha, akkor te is szétkéne valahogy húzd a sereged, és akkor már rögtön nem takar ki a, a, a füst, és ugye a, az öt fókuszos kontrollzóna is kicsi ö, hogy nem is ugye széthúzod, nem gyűjtöd a lelkeket úgy, mert ugye már kint vannak a kontrollodból, úgyhogy ez az, az egy nehéz. De ilyen, ilyen központi szenáriókra szerintem ez, ez a lista, ez, ez kőkemény tud lenni. Úgyhogy jön, jön, jön, jön, és, és lassan megöl. Úgyhogy szerintem ez, ez mindenképpen ajánlott. Én szeretném, hogyha, hogyha a helyi métában ezt játszanak az emberek, mert önödközi szinten azért lehet vele találkozni, és akkor jó lenne ellene úgy gyakorolni. Ah, ja. vagy, De múltkorna ezt azt is próbálgatta, ha jól láttam, még jó régen Aha. láttam őt játszani ezzel. Uh -huh. Meg is asszaszinolt a, a patizont vele. Azt uh -huh. De ez még volt vagy úgy is nem tavasz közepel vége én még szignára játszottam, szóval hát uh -huh. jó régen volt. Nagyon-nagyon régen. <laughs> Igen. Hát nekem a War Machine pályafutásomhoz képest régen volt, Na mindegy, de igen, szóval ez Harbinger, High úgyhogy. Ezek, ezek, ezek, jó, úgyhogy... Igen, igen. Azt Arra gondoljunk, hogy mit milyen ellen rakna fel? Hát lényegében szerintem szenárió függő kb. Hogyha egy központi szenárió van, akkor mehet a Reclaimer, hogyha meg ilyen széthúzós móka van, akkor meg mehet a, mehet a Harbinger, az kész és ugye a Krix ellen föl tudott tenni bármelyiket, mert ők sem látnak, át a Füstön és a Krix is egy ilyen milli sereg, azokat az Errantok meg tudják kritkítani, és aztán a fel, felhők mögül meg... Igen. Úgyhogy... Nem fog olyan egyszerűen a Gaspi 2 kidobálni oda, hogy nem tudnak becsárgyolni, ugye? Jajjá, jaj. hát, hát valószínűleg úgy csinálná meg a Gaspi 2, tovább... Teleport. Hát nem a, szinti, nem a teleport, ugye... nem, de valakit mondjuk befuttat a felhőbe, ő azt hátba, hátba rohamozza, beáll ugye a felhő közepére, ott fitel, ott a felhőbe kirakja a kis, onnan kis csordáját, elteleportál, és utána meg ők ugye onnan rohamoznak rá a menott sereg maradékára össze-vissza, akkor már átjutott a... a Felhív hogy a Gaspi az, azért az nem, nem kispályás, még, még mindig. Úgyhogy van neki ezerféle megoldása erre a kérdésre. Szerintem ezt simán meg lehet oldani, de azért fel kell használni a fitet ahhoz, hogy, hogy tényleg bemenjen oda az ember. Úgyhogy mi a következő frakció, amit megnézünk? Uh, mivel játszanak még az emberek? Most van az... egy kador, de hát az csak dobi. Van egy zörköl. És, és ő már tudja kb., hogy mit fog hozni, nem? Így van, így van, így van. De hát ő marad az Ayruskiánál, hm. és a... ugye, a Butchernél. Van itt még nekünk egy szörkölünk, meg... Azt nem tudom, hogy kellene nézzük a szörköt. Szerintem a Máté az úgyis összegyűjti De ezeket, most akadnak, a akad, kis más. Gergely nevezetű játékos fog életni szörkülön, nem is az ja, Ancsa. Azt ja, hittem az Ancsa. S S akkor viszont beszéljünk róla, mutassuk egy páros vagy triót. Mostában nem olyan sokan játszottak vele, úgyhogy nehéz az utóbbi időből egyébként. Igen. Kevesebb az szörkül Hát úgy néz ki, itt találok egy -e Star Wars, itt is csak nyolcadik helyen, addig nincs is, tehát Genkon semmi. Hát elokálódom azt, viszont van egy első hely. Hát jó, oké, az oké. <gül> az de, de, de furcsa, hogy izél, hogy addig megérted semmit. Vagy hogy ilyen nagy kimaradás. Inkább azt azt, hogy kevesen játszok, mint az, hogy azt, hogy. Nem olyan, az eredményességének. Szerintem nem, nem játszák kevesen, szerintem abszolút nem játszák kevesen. Akkor szerintem... miért nincsen? Akkor mondd meg nekem. Hát fiú, megnyerte meg, meg a Lock and loadmaster és Lock and Load is a Jenkong közt nem nagyon volt ilyen. Captain Conan, Krixen nyert a, a Feriola, aztán, hogy volt még. Hát van egy azért, Texas Games Con van, ott az első ban egy sincs, uh -huh. se az Iron se a uh, mastersben, ben Star Wars ott van a nyolcadik helyen, uh -huh. Captain kong sehol, első kilencedik helyen, az első két csapatban az, a European Team Championship-ben sincsen, uh -huh. Gen sincsen, se az Iron se a masters -ben. Azért furcsa, furcsa. Na, lássuk, uh, amit átküldés. be is fogom. Ezt a nyolcadik helyet nézzük meg a sztorvol mert az, az frissebb. Ha. Igen, is jó. Az a legfrissebb az, amit találunk. Jó. Hát gondolom azért a lock and load közben, ugye nem, nem, nem jöttek ki olyan dolgok, amik azt mondja, hogy uh, circle, és itt van, lássuk. Indít egy Krüger 2 -e. Krüger 2-t gyűlölöm nagyon, <gül> nagyon erős Úgy néz ki a lista, hogy van két Warpull Stalker, van egy Megalit, Van egy Gorax Vannak Druidák Attachment-e Shifting Zone, Shifting Zone Stonekeeper ugye az attachment A Shifting Zone, egy Moraig, Solo és egy Gallows Grow Hát ez egy, egy érdekes lista Érdekes mindenképpen mert, a... Mert hoz egy moraigot, viszont nem hoz hozzája... hozzá a aki keflenke a moraig, úgyhogy nem fog olyan szuper erőseket ütni. Viszont van két Warfuck Stalkerje korax az erős, és ugye van dupla, dupla teleport, úgyhogy ez, ez mind, mind nagyon erős. Azért a dupla teleportal nagyon sok, sok mindenkit meg lehet lepni. Sokszor, sokszor még nagyon tapasztalt játékosok is egyszerűen belefutnak, vagy, vagy nem hogy belefutnak, hanem megpróbálják a köveket hatástalanítani, aztán utána nem sikerül, hogy nem, a kö, a kö az macerás, mert 18-as páncél és 5 sebe van, és azért, azért nagyon könnyű egy seben ott hagyni, és egyszerűen nincs rá több támadásod, és megpróbáltad hatástalanítani a dolgot, és aztán mégis, mégis ott maradt, és aztán utána oda teleportál farkas egy, egy, egy bíztethez, egy, egy jackethez, vagy magához, a casterethez, hogy ez elég, elég erős. Hát igen, Krüder 2-nek ugye van telekinészese is, úgyhogy ez uh -huh. még, még távolabb fog menni ez a farkas. Igen, olyan, olyan hát uh, van, igen, van Gallows Grow, úgyhogy a Gallows grow el, el tudja nyomni a a telekinézést a farkasra, és még ugye azt is, az is szokták néha néha eljátszani ezek a, ezek a cseles szörökkel a játékosok hogy leraknak egy, egy, egy, egy, egyik farkast ide, másik farkast oda és, és akkor úgy amikor úgy, úgy, úgy ránézel akkor azt mondod, hogy, hogy az egyik farkas bent van a kövek teleportálási háromszögében a másik farkas meg nincs és akkor kicsit úgy gondolkozz rajta, azt mondod, hogy hát jó, akkor valószínűleg ez a farkas jön, kb. kiszemmértékezed ki satszometriával, hogy hova fog érkezni a farkas, bemozgatod a sereget, megteszed a támadásra, jött amit akarsz, és aztán ugye jön a krügger, és egyszerűen a telekinézise a háromszög egyik shifting stone elpattintja, kicsit odébb, és ugye a háromszög formája megváltozik, és, és hirtelen a másik farkas lesz bent a teleportáló háromszögben, és a másik farkas fogja teleportálni egy olyan helyre, amit mondjuk rá nem, szám, nem számított rá. Ah. És, ez, és ez benne a... Van egy ilyen trükk... Mindgame. Hát igen, mert ugye azt mondod, hogy át az, az, az egy farkas, az ugye nincs bent, akkor az nem fog teleportálni, rohamozni, hova tud rohamozni, ide, oda, amoda, és aztán ugye, hogyha egy Shifting Stone-t az akkor ő is tud teleportálni, és akkor lehet hogy egyszerűen odaér olyan, olyan helyre, ami, ami, amit nem számítottál, és meg, megöl valami olyasmit, ami, ami ami neked nagyon fontos, szóval azért nem állt vigyázni ezzel. A Megalit az nem tudom pontosan miket csinál ebben a listában, gondolom, mert ő is tud telekinézis elni, hogyha kell meg, meg más feleket is el tud varázsa. Nem tudom, hogy chain lightning ja van-e a Krüger 2-nek, vagy az a Krüger 1-nek. Ennek lightning stomial -ja van? Mm, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy mindenképpen erős, a, a, ahogy teleportálnak jobbra-balra a, a dolgok, az nagyon veszélyes. Úgyhogy szerintem ez egy jó. Lőni ellene nehéz? Igen, igen, igen a lövéseket megfogja, úgyhogy ja, ez egy kellemetlen lista. És még szenárióra is nagyon jó, mert fit és lelassít. Így van. És akkor mit kéne kidobni ebből, hogy hát, 35 font legyen. Le, egy egy le lehet venni, és aztán utána... Igen, meg a megállított, és akkor vagyunk. Hát kb. így. És akkor ez, ez is egy nagyon jó, jó kis lista, szerintem ez. Kemény. Ez szerintem ez kemény. Ez jó. Szóval ez, ez a lista, ez szerintem meg tudja fogni a, a High Claimers listát. Azzal, hogy, hogy a farkasokat szépen beteleportálja a, fel, a felhők mögé, és akkor ott szé, szétcsapkodnak, de hát, ja, elég, elég, macerás, elég macerás neki. Ja, nem fog berzer az a baj ott a, mm. Hogyha az elrantok vannak állat, el, akkor nem. Mm. Tehát egyébként, meg, de hogyha meg jó helyre vagy, akkor pedig azért, hogyha leszedi a... a besztiónokon, akkor azért az nem olyan rossz. Mert de nem tudja leszedni őket, mert, mert nem tudja betriggerelni a a, a, hát be a jó, 22, Mert lelosztják a sebet. Igen, lelosztják a sebet, és ugye, hogyha pedig pont annyi sebet üt, amennyi egy bastiont megölne, akkor ugye a bastion azt mondhatja, hogy, hogy azt a sebet önmagába beleteszi ezzel a képességgel, és akkor... Ez akkor nem meghalt, hanem. De akkor nem, nem... Magát ölte meg és nem őt. És ugye csak akkor működik, a pont annyit sebzel, amennyi, amennyi HP-ja van. Annak az egy modellnek, ami... Akit ütötté, akkor ő ezt meg tudja csinálni, és akkor nem kapsz be Úgyhogy ez így elég... Elég, elég szívás. De hát menottálán mindig nehéz. De amúgy... Szerintem ez így, ez így mindenképpen veszélyes. Én, én, én, én félnék tőle, 35-ben mindenképpen. A két Stalker uh -huh. veszélyes, Goraxa, ugye nagyon precízek tudnak lenni a druidák. Szépen füstölgetnek, uh -huh. euh, elég elé jó akarják a sereget, és akkor a druid füst, füstbe bemehet a Wopus Stalker, a stealth lesznek. Hát nehéz, nehéz az ellen. És ugye a Kruger 2 pedig megfogja a lövéseket, és akkor egy ilyen legjobb listá ellen akár ezt fel lehet tenni, nem, nem ja, fogják lelőni. Hát jól is jó, lelőhetik, hogyha mondjuk hoznak egy Lilith 2-t, és gyakorlatilag a krügernek a, a kontrolzónáján kívülről jö, érkeznek a lövések. Jó, én ezt felvettem a listába, még megnézzük a morvonát. aztán megyünk is tovább. A az hoz ugyanúgy Stoker, set Goraxot, ez egy elég, elég kemény betagrúpa Ezek itt kb. Ketten, azért a ilyen kolosszál gyilkosok is lehetnek Úgyhogy mm -hmm. ők is... Aztán van egy Tán-Blotback, ugye azt nem tudom, szerintem nem lesz, nem lesz itt a helyi métában. Tán-Blotbacknek az a... azt hiszem az van egy olyan képessége igen, megnézem, hogy nem mondjak hülyeséget, hogy uh, Card Library Circle Units pack. És uh, Van nekik egy ilyen Assault Battery orderük, az pedig az, hogy lőnek és, és mozognak És uh, az, Azt tudják megcsinálni a, a Time Pack, hogy uh, ha visszafeedeled őket akkor ugye azok a modellek, akik visszafittelték, föl kell adják az akciójukat. Azt hiszem, hogy úgy szól a morva a fitje, de azt is ellenőrizzük, és akkor rögtön, rögtön szuper okosak leszünk. Morvan a van a fitje azt mondja, hogy visszahozza a modelleket, és a, el kell dobják az akciójukat, amikor önnek a, a játékba, és a Bloodback pedig, hogy azt csinálja, van az a Battery Order, hogy kiadod a parancsot, és azt mondja a parancs, hogy a figurák lőhetnek, és aztán utána pedig rohamozhatnak, vagy futhatnak. És hogyha visszahosztod eket feedből, akkor kiadod nekik ezt a parancsot, akkor mindenki lő egyet, mert ez, ez, még, nem, ez még nem a combat action és nem is az action hanem még gyakorlatilag egy ilyen kör és akkor mindenki lő, és aztán utána Ö, az, az, akit visszahoztál feedből, az, az előre sétál, mert a futást választja, futást meg ugye nem tud tenni, mert nincs akciója, ezért egy full advance tehet. Az, aki meg eleve, eleve megold, az meg akár tehet egy teljes rohamot is üthet közelhazban. Úgyhogy ez egy ilyen elég érdekes interakciója van ebben a fitte, hogy ugye nem teljesen használatatlanok, hanem igenis tudnak ö, menni és, és, és, és lőni. De célozni ebből, ebből nem tudnak, mert, mert ez, ez nem egy célzós, de viszont ez egy teljesen korrekt uh, használású, de viszont ugye szerintem a tárnyblatt nem lesz a, a játékosoknak, de amúgy, amúgy nekem tetszik ez, a, ez az egység, szerintem nem rosszak, és ugye azért hozták őket, őket Morvanával, Hát, 12 rajnak, pof 13-at, Szerintem ez korrekt. Szerintem ez egy jó egység. Főleg ezzel a kombóval. Így szerintem így jó. Nem tudom, hogy mi másba látne, de ez így jó. Nem ismerem annyira a Hát, én szabályügyileg ismerem őket. Tudom, hogy mit csinál, viszont az, hogy hogy kéne őket játszani, hogy kellene ellenük játszani, abban viszont nem vagyok tapasztalt. Nagyon kevésszer tudok szörkel játszani, és amikor játszok, akkor is így elég tanástalan vagyok, hogy most pontosan, hogy hogy álljak neki ennek az egésznek, Ők ugye te, egy teljesen más játékot játszanak, mint, mint a legtöbb frakció, nincs nekik uh, ilyen, nincs nekik konkrét Ilyen frontvonaljuk nagyon nehéz őket megtámadni, szóval nehéz. Ha levonjuk a TUN bloodpacket, az 10 pont, és akkor mit lehetne még lecsapni? Lehet két arcnód, Az nem kell, nem? Uh, hát annyiból kell a, kell a két arcnód, hogy, uh, hogy azt, azt, azt játssza a morban, a feedből, hogyha vissza tudod tenni az árknodot, mert az is egy élő modell, akkor ugye, hogyha berakod a megfelelő, ugye általában az ellenséges kaszternek a, a bekártyába, akkor indíthatsz egy olyan assassination ahol uh, ilyen szandál spiritekbe hátba támadva uh, szépen kivégzed az ellenséges is, és, és aztán elég nehéz. Uh, Elég nehéz megfogni, úgyhogy itt van még egy, egy Skinwalker, Max, meg UA, hát az azt nem bántanám én, úgyhogy a Jó, de ke kell kettő, Gallows Kettő? Hát, talán egy, de akkor még mindig csak egy pont. Hát, szedjünk ki, nem kell szerintem két Shifting Stone, szedjünk ki egy Shifting stone szedjünk ki egy Gallows ot és a Viktor Pendryker. Hát, kb. úgy, kb. úgy inkább jó szerintem már egész korrekt, és akkor megvan 35 pontra ugyanez, meg van ugyanaz a kőkemény, bíztes, bíztes mag, ami viszont nagyon erős, az bemegy és ugye be tud teleportálni, messzire tud rohamozni, Annyira szóval hogy a ugye nem lesz Pathfinder, és úgy néz amit nem is kaphat, én nem tudom, hogy Morvananak szerintem nincs ilyen Pathfinder adó. Szpelje De is baj Azt mondja Carnivore fogok Fulfification, Sun Spirit Nem, nincs Nincs Nincs Nincs, de hát általában megoldja Gondolom azért van bent a két Shifting Stone Hogy dupla teleporta tudjon menni a gatorix. De Hát jó Hát egy más, más lesz itt, de amúgy maguk tudja, timeblood pack, egy Viktor pendleg 12, egy Galos grove 13, és egy, egy pár shifting stone. Csak akkor nem lesz kevés a célpont a feat-re? Esetleg? Hát ott vannak a, a skinwalkerek, az elég, hát ennyi. Meg a, ja, meg esetleg az arcnode. Igen, az Arknót. hát ez egy ilyen, hát 30 re azért, azért csak, csak is Szerintem ez, ez a battle Group, ez így túl, túl jó pofa ahhoz, hogy, hogy lebutítsa az ember. Esetleg, hogyha nincs Getorix az embernek, hozhat helyette egy másik stoker. Szerintem. És akkor ott is póról egy pontot, és akkor egy Galous megmaradhat, vagy valami ilyesmi. Hát uh lehet -huh. a Getorixnak mi az Animusza? Az Animusza csak annyi, hogy magára teszi, és aztán, megütik megüti, Aha. Uh -huh. Nem, nem egy, nem egy nagy dolog szerintem, de azért, azért lehet veszélyes is, mert uh, hogyha mondjuk rá rajta van a, a Gorax Animus, ugye az egy, egy, egy teljes körig tart, ha jól emlékszek. Nem csak egy Turning, hanem Rounding, és akkor tök magas P +S -s fog visszajutni. És aztán az is, az is meg lehet, hogy, hogy kiüt valami, valami dolgot az első ütés után. Na de, de hogyha már rajta van a Gorax animus -a, akkor hogy lesz rajta a saját animus -a? Hát a... igazad van... Ma azzal kevertem össze, hogy a Gorax animus hogyha magadra teszed, akkor mindenképpen frenzizni fogsz, még ha le is cseréded az Animus közben igen. valami másról... Nézzük Ketorix... Ő üt. Mert a... igen... Igen, megütik... Csak hitelni kell, és aztán itt egy normál ütésre, és ugye tud WorkStrength-et nyomni, úgyhogy P plusz 19 el fog visszajütni. Nem Ennyi, az ennyi? Az. ennyi? Szerintem, szerintem erős. Erős ez. Hát az. De nem, nem, nem biztos, hogy, hogy nagyon sokat fogják használni ezt az Animus, de azért föl lehet tenni. És különösen, hogyha már volt egy ilyen kis adokkapok, ö, akkor akkor lehet, hogy már nem egy full egészséges vízbe fogsz oda menni, hanem egy valamelyiknek, ami van felhápés. Ugye fölgyújítasz bele, bele pár boxot, és akkor yeah. ráütöd, és akkor megütöd, visszaütés és pont kimegyed, vagy, vagy, vagy valamelyik, valamelyik spirálod is, és, és akkor talán nem tudod befejezni. Szóval ez egy ilyen, ez egy ilyen móka. De, yeah. hát esetleges, de néha, hogyha, hogyha viszont bejön, akkor viszont lehet, hogy egy Game Winner dolgot produkál. Jó, mi a következő frakció? Mivel, mivel jönnek még az emberek között? Hát egy Krix. Hát akkor mutassunk, nézzünk egy krikszet. Nézzünk. Hol, hol nézzünk egy Izét, egy teljesen elmebajt, vagy egy... Nézzünk egy teljesen elmebajt, szerintem az néz... szerintem. Lehet elmebaj is igazából nálunk. Mert mondjuk Dávid az, az nem is játsza ezeket a klasszikus krikses dolgokat, amiket világszerte játszanak. És már mondta is, hogy ahai mi lesz, ha megnyeri a veterán versenyt, neki nem jó, a, nem jó a díj, mert, mert valószínűleg nem tud le, lejutni a hétre, és hogy akkor mit csinál a belépőjével. Már <gül> ezen gondolkodik. A kis... Á, ah, a jó Tongguan. Kínai, kínai srác, aki itt, itt tanul. Uh, Amerikában. Hát ezt be is veszik. Hát ő egy ilyen... Hát egy elég, elég innováló srác, amiről legismertebb ez a... Ez a Ebrás listája. Ezzel, ezzel egyszerűen nagyon-nagyon ügyesen mozgatja a dolgokat, és, és nagyon sokszor ilyen, ilyen második körös azt a színésen leszedi az ellen, ellenfelét. És uh, rengetegszer hallani, hogy állandóan ez ezzel nyert, de akkor vegyük sorba. Van egy Venetrax. A Venetrax az egy, őre azt mondták sokan, hogy az a legrosszabb. Krix-Vorcaster, ami nem, nem kell rosszra gondolni, mert Krixben minden minden minden a beteg jó, mert talán ő a leggyengébb. Ugyanakkor szerintem meg ő is, ő is nagyon jó használható. Ahogy... Dávid is hozta a legutolsó versenyre. Igen, igen, ő külön, külön szereti a benet sőt, ő erősnek is tartja. Ja, Dávidot, Dávidot majd egyszer ki kell juttatni valami nemzetközi versenyre. Nem, nem próbáltuk, de sose jött össze. De például volt egy, volt egy hét verseny, amikor jöttek a szlovének, és a szlovének nagyon ügyesen mentek, és ö, olyannyira, hogy végül az egyik szlovén gyerek megnyerte, a második, második győzte le a döntőben, és a Távid volt az egyetlen, aki a harmadikat uh, meg, tudta, meg tudta állítani, és elég könnyen el is verte uh, krix ő kitett magáé, és és parancsolat, de a másik két srác pedig a döntőasztalon lett első és második, úgyhogy Na, nem voltak annyira szuper jók a, a szlovének, szóval kb. a mi szintünkön játszottak, csak egyszerűen egy jó összeszedett játékot mutattak be és így összejött nekik a dolog, a meccsek is, tehát egyszerűen valamikor úgy jön össze, hogy minden összejön és szépen haladsz előre. Szóval a venetragza van, defile, ez két arknode nem tudom melyik melyik, a Defier gondolom az a kis sprayzős jack, a Ripcho pedig ez a sustained attack harapós valószínűleg. Van egy Scarlock, betett egy Iacoszt, ami nem tudom, hogy van-e a Krix játékosunknak. Az Iacoszt visz, visz egy Meliszt, a Melis az a karakterváltozata a, a behúzós, behúzós ö, csákjázós jacknek. Aztán van ö, Max Paintra, Baintral Unit Attachment, Max Satixis uh, attachment -e és a szólóval egy korman Saxonaric Witter Shadow Combine. Hát ez uh, az a lista, ez így komplett 50 de hogy most mit lehet leszabni belőle? Uh, hát egy, egy darab arcnódot, ez biztos, nem? Jó. Hát ez lehet, hogy ez az Ajakos és Malice, ez nem... Uh és aztán de gondolom de. az ajakos, hogy Malice 12, uh, 12 és aztán mit lehetne még kidebni, mert a satixis teljes, az jó, a Baintral unit az jó, az két olyan, két olyan egység, két olyan teljes csomag, amit nem érdemes megbolygatni, mert ugye sokkal, hát esetleg ugye Gorman-t egy másik listába. Hát igen. De, de viszont ide is szükség lehet rá, szóval nem tudom. Ajakos és Maliszot mondjuk levonjuk. És 13 pontot kéne még valahogyan, de ez ebben a listában 3 pontot nyerni. Hát igen, igen, íz... igen nagyon, nagyon bután jön ki itt a, itt a dolog, úgyhogy lehet... Javni. Vagy maximum, vagy nem Ajakos és Malisz szedjük ki, hanem vagy a Béntralt. Hát valószínűleg feltételezem, hogy a, hogy, a, hogy a Kazuar Krix játékosnak még nincs meg az ajakhoz, de lehet meg, vagy én nem tudom, és ha nincs meg, akkor ez adja magát esetleg a Viter Shadow combine átvinni ö, egy másik listához, és akkor egy két pontos szólót ide Persze mm. Jó lenne tudni, hogy milyennek a listának a célja, igazából lehet könnyebb lenne, mert biztos vagyok benne, hogy úgy építette meg, hogy tudja, hogy ő ezt milyen akarja felrakni, de hát mi ezt így nem tudjuk. Hát ugye, ugye ahogy a ugye, ugye Venetrax, az Horda ellen jó. Horda ellen nagyon jó, és egyszerűen megy a Venetrax, uh, ugye magára tudja tenni ezt a Dragon Slayer, vagy micsoda a nevű spell, amikor ilyen Weapon Master lesz, bíztek ellen, meg erőt kap, meg is nézem, már rég látszik. És hogyha megöli, akkor ami a Fury volt rajta, azt megkapja a fókuszba. Igen, igen, ő, ő elég. Elég jó bíztek ellen, vigyázni kell vele. Azt mondja, hogy Orcasters, uh, Slitch-Sort, Venetrax, ő b14 mat 8-a üt alapból, és aztán... Uh, és azt mondja, hogy a korrózió effektusok az ellenséges modell modellek emzők nem, nem járhatnak le két inch gyűjt, és ugye alapból, spel nélkül is warbees ellen plusz egy kockas sebzése van szóval 14-es weapon master és aztán van ez a Dragon Slayer ami egy három pontért egy upkeep plusz két strength és arm, armor és, és amíg a rajta van akkor a, nem lehet a Fury-t el, elvenni a warbees és ezt a Fury pontot ő megkapja. 16-os lesz, 16-os Webmaster lesz. Igen, igen, úgy így, mint a Butcher warbees ellen, és akkor van még ez a, ez a Soul Harvester, ugye ezt ráteszi egy, mod, egy, egy egységre, lehet, hogy a staticsisztikre elősz előtte, és utána később bentalokra. a Bentallokra. A sokkal lassabban érnek be, hogy a saxon pathfinder kap, kapnak, és aztán Soul ő azért elég jó meg tudja szedni magát lelkekkel, ahogy a statistics megölnek pár modellt, az összes lélek automatikusan ő rákerül, ha csak nincs valami más uh, disznóság dologban, mint mondjuk a zál, vagy a, a testamentomenod, ha ilyen nincs, akkor viszont ő beszedés, ez a soul például jó a convergence ellen is, mert mm. egyszerűen azt ki, a spell deklarálja, hogy ez a modell fogja megkapni azt a lelket, más modellek közelségének figyelmen kívül hagyva, úgyhogy Úgy jó. lehet, hogy még felrakja a Convergence-elben is ezt a listát. például hát, miért is ne, mert a bentrálak ugye kvázi 13-as azok szétszintálják a, a, a Convergence jacket, jack ha beérnek, és ugye szétcincálják magát a ha csak uh, nem lenne. lucent pít, köre van. Hát akkor is tudnak sebezni. Azért elég. Lehet, ugye azért... Ezt ne Hát lehet, a nem biztos fár a venet Igen, igen. Úgyhogy ez egy, ez, ez egy elég jó pofalista. Jó. Úgyhogy van még lamentésenje is De az, az is, egy Upkeep akkor nem, nem a Dragon És akkor ugye a Duplán kell fizetni a, a Spelleké Meg az upkeep azt Az nem tudom mennyire jön játékba De azért az, ezzel is meg el, el lehet elég jó kapni az ellenséges workaster Ez azért nagyon kellemetlen nekik Különösen, hogyha pont a High Reclaimer-t kap, kapja el ezzel Akkor az, az viszont nem nagyon tud tudja csinálni a dolga, dolgait, yeah. úgyhogy jó, és a fitje pedig az, hogy akkor megvessz valamit, uh, rátesz egy három inch cloud Effectet, és aztán nincs CORPS token, és az ILSSIDES modelek nem látnak át ezekre, ezeken a Cloudokon és egy, egy pont tűzsebzést okoznak ezzel tudja szórni a pályát, ha jó időben fitel úgy Ja, úgyhogy elég, elég kellemetlen, nem, nem tudom, hogy hozni fognak-e Venetraxot a... a Krixes srácaink. érdekes lenne, de hogyha tényleg csak egy darab horda van az egész, az egész versenyen, akkor lehet, hogy nem ő nem a legjobb választás. Hát igen. Ezzel lehet annyira nem tervezni. Következő lista, van egy Martin Abraham Tier 4, megnézem, mit csinál, ez a Harover Jack, ez is a szemlő. Igen, igen, 10 inche, egy POF 14-est. Azt hiszem, az a Harrowerek azért vannak ott, hogy ezt az overrun-t betriggereljék, és akkor valamelyik War Jack tud menni egy full advancot, és akkor gondolom az a cél, hogy ezeket a stokereket megfelelő pozícióba juttatva beküldje, és aztán aztán ezek szétcicálnak Warcaster-t, szétcicálnak uh, warlock ugye ők Arkane ezek a stokerek mm -hmm. és, uh, és meg Grievous is, úgyhogy hordára és War is nagyon-nagyon veszélyesek. Én, én nagyon... -nagy... Négy pontér elég durva. stoker alapból... de ja, alapból is, de azt hittem, hogy a, tír, a Tírja olcsósít rajta, de úgy látszik, hogy nem. Sőadásul Extended Control Range és Pathfinder. Így van, így van. Szóval ők nagyon durva. Messze, messze is benne lesznek a featjében, mert minden mást megkapnak. Úgyhogy eh, mekkorával jutnak? 12 ben van két támadás, és Mat hetes, Azt a mindenit. Nagyon durva. Nagyon durva ez a kisjack és steltes Szóval gyors Pathfinder. Megy és... Meg és Morten Ember, erősíti ezt még? Hát a, a fitje ugye a Morten egy, egyrészt tudja mozgatni, és a, a fitje pedig ad... Meg van neki ez a ez a ami a teljes kontrollzónájában, plusz, plusz van ez a... Terminálvel az, hogy három pontba kerül, de már képes, és... A zónában volt zsákeket, uh, ingyen rohamoz, ingyen power attack, és boosted milli rossz living modellek ellen. Ez elég király. Na egy a 7-es jack. Igen, 9-12-re berohamozik és a, és a roham támadás, meg a slam Plus 2 inch movementet ad neki. Elég jó. Van még amivel esetleg plusz erőt ad? Plusz erő nincs. Uh, Nincs viszont a a fitje, az, uh, á, újra az, az újra dobhatják az attack és damage kontrollzónában uh, egy körig. Nem rossz szar dobtál damage Ezzel jól lehet assassination nem Nem újra dobod vagy mi az, búztolva dobod a seb, vagy mi az a, a találatot, és utána még azért nem tetszik a sebzés, még azt is újra dobod, de azért mondjuk egy Mark is, aki mondjuk ez ellen ugye é. fog menni, valószínűleg nem lesz egy olyan magas páncélja, szóval egy ilyen arra kell készülni, hogy egy ilyen 15-16, max 17-es cuccot, ez 5 fog, hát jó ja, szóval ezek még, rá lehet. ezek még egy bucsát is leszed hát szerintem. Hát lehet. De mondjuk azért 18 esetben búsztogatni kell a sebzéseket. Hmm. Azt az, az, az csináljon valamit. De hát nem tudom. Azért, azért egy ilyen gyenguszokat, akik a, a mondjuk a defükre, tehát a defükből élnek, azok elég simán megöldök, megöldöklik. Hmm. Ezek azért, hogyha busztól kapják, 12-es, az ilyen 14-15 meg 16-os armos kasztereket, meg a lokkokat, ahol a lokkok közül elég kevés, ugye a magasabb armos. Ezek a stalkerek azért elég jól kicsinálják. Uh -huh. Szerintem, is. Szerintem is, úgyhogy ö, ja, ezek, ez egy elég veszélyes lista. De ugye ez, ez gyakorlottan kell játszani, szóval látni kell, hogy ki hova ér oda, jó kell tippelni ezt a 12-incses fenyegetési távot, meg ugye még többet is. Ugye van ez az Overrun de spell, ahol rá, ráteszed egy Jackre, az a Jack megöl valakit, mondjuk rá valamelyik hero ne pufant valakit. És aztán akkor valamelyik stoker megy meg egy full advance-ot 7-incset, és onnan rohamozik 12 szóval... Egyrészt meg is tudod kerülni a zavaró modelleket, hogyha kitérsz -kit oldalra és onnan arra hamozol, hogy tovább tudsz menni, és ugye a fitedbe is benne lesz, mert, mert dupla távolságra, 28-szorra fognak ráhatni a fites dolgok, meg a fókusz is kaphat. Úgyhogy ez szerintem nagyon, nagyon jó ezt a tier 4-et lebutítani. Hát nehéz, mert azt tudom, hogy mi. Na, egy Herobert. Ki lehet dobni, hát azt mondja a non karakter, Warjack, Deadjack, ezeket lehet hozni, úgyhogy hát szerintem kidobsz, kidobod a nekroteket, kidobsz egy harovert, kidobsz egy stokert és megvan ugyanez, egy fokkal kisebbben, Nem, Nem Szerintem ez így, ez így teljesen korrekt. És már mi a van itt a Warwick szóló? Továbbis Sirens tud hozni szóló közül scriptál hogy... necrotech bloatról. de akkor necrotech kell vele, hogy legyen ebből T4. T4. pedig azt mondja, hogy... tény azt mondja, hogy négy vagy több Helljack legyen. Azt mondja, hogy... Négy vagy több. Ja, igen, igen, dead jack a Leviathan hero, er és azt mondja, hogy ja, és attól kapja a kétincses diploizót. De hát ugye nem lesz T4, ugye a leveszed, ja, ja. viszont T3 lesz. The Army does not include units, az a, az a T3, és akkor egyre olcsóbbak a, ne, a, ne, a, ne, a nehéz jackek. Nem rossz, igen, a Leviathan mit csinálok? A Leviathan az lő. Az, az, ilyen, az is ilyen póklábú jack, van egy ilyen rof 3-as ágyúja, az a ilyen POV 13-a lövöldöz, mindjárt megnézem pontosan, hogy vagy van. Azt, azt is szereti hozni a Dávid, Elix. Elég... Mert ugye, ugye leviatán azt mondja, MAT 6, RAT 5, és 13 egy 13-as POV-ú lövés, ami rof 3-as, és akkor ugye... Megkapta a grimm a puskáját. Hát kb. Vagy a Dávid a régebben, még, még éve, éve évekig, amikor én mindig láttam játszani, fogta, tett három fókusz, és csak így buszolatlanul elkezdett puffogtatni, és akkor ezeket a 8 9 simán megdobta, ami szükséges ahhoz, hogy eltalált a dev 13 14 és így le a modelleket, vagy akkor lövök, lövök, lövök, buszolok, ennyi. És kb. Mm. minden lövés talált, és akkor így nézett, úgy ez kurva jól lő. Eztán... Persze, nagyon jól kell hát jó, Dávinnak kell lejátszania. Na, egyfajta mostanában ősöd a dob olyan jó, mint régen. Ó. Oh. Ja, igen, erre volt híres, mostanában már többször is hibázott. És... Ja. Szóval le lehet szedni, tír 3 lesz belőle, de hogy csak annyit veszít az ember, hogy nem, nem két hince előbbre kezd, de viszont a heavy azok olcsóbbak lesznek. Szerintem ez jó. Szerintem ez jó. Jó, ez a, jó hozni egy Krix-Párosban egy ilyen, ilyen warjack nehéz dolgot, mert abszolút nem, ne, ne, hát nem tudja az ember, hogy mit tegyen fel ellene. Az egyik listája jó a tömeges gyalogság ellen, a másik listája meg, meg nem jó, és akkor ugye azt Krix, föl krikszellen föltennéd ezt a gyalogság dolgot, de aztán utána van egy kriksz lista, ami meg ott bózkodik a walljack az ellen, meg nem tudja, és akkor utána tényleg már ilyen, ilyen pénzfeldobással alapon kell dönts, és akkor, akkor ugye 50%-ig eséllyel belefutsz abba a listába, ami, amit, nem, amit, nem, amit nem szeretne a te listád, úgyhogy... Hát ráadásul itt ennél ugye még, még szarabb a helyzet, mert ha ránézel a harmadik listába, ott is ott figyel egy kráken, tehát Hozod a gyalogságírtó listát, és egyszer csak befigyel egy Kraken ellened. Hát a, a, a Kraken az, az nem annyira durva, mert, mert nincs annyira szétpáncélozva. A szóval kraken leszedni nem sok, sokkal könnyebb, mint, mint, mint egy Arkane-sínes Stone volt, szóval nem, nem ugyanazokat a kategória. Hát igen, de azért ott van mögött az a lovas, úgyhogy ha living modellre akarod jutni, akkor azért minusz két damage rollt fogsz kapni. Mm. Ez így az, az a kombó itt, hogy jó, ugyan nem azt meg plusz ízét, de azért minusz kettővel ütöd. Uh -huh. Hogyha ilyen normális ember vagyis living modellekkel játszol. Uh -huh. Nem krix. Jó. Ja. Így akkor azért neki is. Én. én is rápróbálkoztam a okc csak ez a minusz kettő damage roll, az szar volt. <gül> Senkinek se hiányzik. Úgyhogy van még egy gorsét hármas lista is. Így van. Az indul egy Kraken, egy deathripper ami egy Arknode, Scarloka, a Black Bains Ghost Raiders, 9 Soul Hunter, ez a könnyű lovagság, ez 9 Warwitch Siren, Rangrave, Deragorate, két Necronitec, meg egy regmen. Na most, ugye itt a, van az a Black Bains Ghost Traders, ugye inkorporál a Speed 7-es unit, ők ugye arra valóak, hogy a ugye Feet, során ugye őket áldozza korsét, a gorsét, hogy lefagyassza a megfelelő modelleket, meg ugye tudnak futni, Inkorporálnak át tudnak futni a teljes ellenséges helyen, és akkor be lehet tenni a ellenséges Warcaster Warlock. Tövébe ott elsüti a gorsét a fitness stationary lesz, és akkor utána a kréken meglövöldözheti rendesen, meg még csomó más dolog is becsapódhat. A Soul hunters most újra elkezdték használni, Mondom, eddig is jó voltak, csak hogy az nem nagyon hittek benne az emberek. Ők nem ütnek annyira kemények, viszont vannak két kezdő támadásuk. Richesek, mutatom a 3-at ütnek, aztán kettő kettőt riche, mindjárt meg is nézzük. Soulhunters. Soul ez van nekik egy, ja, egy, egy mountjuk, pov 10, egy 13-as ütésük, meg egy 11-es. No, nem récses ütésük és aztán igen és, és egy szó token kapnak hogyha megölnek egy living enemy modellt és aztán a szótokendből tokenből tud boostolni uh, damage meg uh, na damage-et meg, meg attack venni támadásokat nem tudnak szó Szomorú. Az az igazán tápos. Hát ez, ezek, ezek jók, mert Speed 8-asok, gyorsak, vannak neki ricsik, és ugye light keveri, utána még 5, -5 nincs újra rendeződnek, és ha a a komandjába kezdenek, akkor meg inkorporálok lesznek, mert ezt a Daragvéd adja nekik. Szó, azt mondja, hogy. Vagy. Daragvéd. Ő adja nekik azt, hogy leadership szóhant tesz, és azt mondja, hogy ha ott aktiválik a command range ami egy 9-es, akkor akkor kezdenek, és át tudnak suhanni ellenséges modelleken, és aztán csak akkor lesznek újra, üthetják, ha ők is ütnek. Úgyhogy ez elég, elég komoly de csak az aktivációk végig tart az inkorporál, de akkor is el tudnak jutni. Hogyha futtatod, őket 16 incset át tudnak futni a seregeden, és akkor a sereged hát hátába kerülnek, és lehet, hogy akkor nem szeretné visszafordulni. Na most ezt a Gorsair listát lecsökkenteni mm. 35-re. Nem is tudom, hogy állnék neki, az is lehet, hogy egyszerűen ki kéne venni a kréken. És berakadni van más Négy pontért. Még egy ilyen arcnódot, vagy négy pontért. Uh, esetleg ez a lista megkaphatná a, a másik listából a... A vital És aztán egynek, egy necrotech meg megkidobbsz. És akkor mire mennél? Tehát, hogy mi lenne a célja a listának? az hogy feedből feláldozod, és utána megütögethet a stationary -t. Hát azt uh, meg tudod asszaszinálni az ellenséges warcastereket szerintem. A BlackBanes Black Ghost Raiders is elég, elég jó, ahogy mennek, ugye inkorporálok és aztán utána az ütésük uh, Fire Continuous Effektet okoz, azokkal is ugye meg tudod adni az első, első ütést, uh, és ugye talán a Kraken hiány annyira nem érződik meg 35-ben, mert ugye az ellenség sem fog hozni, aki. Kell. Úgyhogy a... Hát csak annyi, hogy a, ugye, ilyen, ilyen warjack-eket, vagy mindent. Most a soul kell leüst, az kicsit nehéz. De ugye azt hiszem a gorsédnek van... Uh, hogy mondjam, a van... Uh, azt hiszem egy plusz kettes damage buff-jó. Úgyhogy már 15-ös rohamoznak be. El, ez a goal shade, goal shade. Jaj... Az a vorumban a, a, a, a kasztelek nevei, volt a vorum. Ő maga is elég keményen ült, üt, és uh, van neki Infernal masinja, és ugye azt ugye rá tenni valami nagyobbra. Hát nem tudom, hogy van-e van krékenye magának, hogy a Klikszjátékosnak. Ha nincs, akkor uh, ez eldöntötte, de van ez az, az, van az a Sighting Touch, plusz két de még Ugye ezt rá tudja tenni a, a unitokra is, meg a... van egy egyébként a listában. Hát a regmen az kicsit... Nem, nem tudom, hogy mennyit tud lefedni. Gondolom a regmen sokkal jobb akkor, hogyha, hogyha ott a kréken és a krékentől kell megálljon 3-incsre, és akkor azt a, e -e -e. a Kraken a 4-incs-re sítsébe kap Shoudot, az úgy sokkal erősebb, gondolom. De hogyha nincs kréken, akkor a regmen se igazán van, hogy ugye kinek adja a dolgot, mert a szóhanteszek ezek sokkal gyorsabbak, nem ott sokkal elébb be fognak csapódni a harcba. Úgyhogy ja, ezt, ezt a listát 30-re kicsit, kicsit, át kell gyúrni talán. Ja. Nem tudom pontosan, hogy működhet úgy, hogy, csak, hogy kiveszel belőle pár dolgot. Mert ez a regmen kréken. Azt szerintem az, hogy így párba lett berakva, vagy egymás segítség. Lehetséges. Lehetséges. Hát jó. Szeretné még valamiről beszélni, mert én szerintem most már. Hát szerintem azért elmondtuk, igazából még maradt játékos, maradt egy Retribution játékos, de ő szerintem tudja, hogy mivel fog jönni. Múltkor jártam játszani Evárosszal. De ő a csirke, ugye? A rettibusen játékos félcsik úr. Ja, hát ő tudja, hát ő most jön a veteránra is. Ja. Ő azért tudni fogja, hogy hogy mit csináljon. Nem segítünk neki, majd csak, majd csak a verseny után. Igen, Dobinak se so segítünk, ő is tudja, mivel akarját. Jó van, hát én köszönöm, hogy hogy végignézték végig ezeket a listákat, Szerint, szerintem valószínűleg hasznos lesz, hogy az ember pár, pár tippet összeszed abból, amit, amit mondtunk, lehet hogy, lehet, hogy az egész nem lesz követhetőt általánosságban, de... igen, meg ami egyébként ebből lejön, nézzétek maga a pont nak a tournaments részét, és akkor ott még nagyon sok tippet el lehet nézni, hogy Pocs meg, mint uh -huh. egyébként. Én most, én most összeraktam egy elmadrak listát, és onnan csipegettem én is egy-két dolgot. Úgyhogy uh -huh. meg kell, hogy mondjam, nem ez. Akkor átnál tudni, mit fogsz. Most vasána? Most vasána valószínűleg elmadrakot hozok. De rúns mellé? Ah, igen. Jó. Jó, majd, majd írnak, hogy mi mindenre van szükséget. Rendben, akkor mindenkinek jó éjszakát. Jó éjszakát. éjszakát. Egyszer majd felkerül ez a podcast is. <gül> <gül> Remek. Sziasztok. ciao.